У смердючих шинелях, а того і не збагнув, що в батьковій смерті, мов, у зміїних стисках довкола бідних дітей Лаокуона сплилися трагедії фарс, кара без злочину і геройство без заслуг, кривопляс, восьминіг, кручена дорога, оцинковане залізо колючих дротів і дорогоцінні метали орденів для Олексія Стаханова, Марії Демченко». Петра Кривоноса, сестер виноградових, коваля Бусигіна, гірника Семиволоса», трактористки Паши Ангелиної, похмурі лабіринти нез'ясованих кремлівських повелінь і божевільні захвати пісень любові Орлової, П'єс Корнійчука і дитячих віршиків Сергія Михалкова. Я маленька дівчатка, танцюю і паю я Сталіна не виділа, но я його люблю. «Історія наша творилася так страшно, що часто з'являлася спокуса відгородитися від минулого, нічого не знати, забится і заснуть, як у вірші Лермонтова. Гай-гай, ми спатимемо мільйони років після нашої смерті, а тепер треба жити і не піддаватися». Ми з Оксаною ще не розпаковували з всіх речей, привезені за шматківки, книжки і папери, громадилися в кутку біля моїх саморобних полиць. Я взяв зі столу ніж, розрізав шпагат, знайшов складений у четверо аркуш цупкого паперу, розгорнув його, розгладив на столі перед професором. Олексій Григорович, з характерним для далекозорих людей рухом, відхитнувся від розстеленого перед ним плаката. З жартівливою урочистістю продекламував «Узнаюкані рітівих по їх виженним таврам». Плакат звався Великі стройки комунізма». Його щойно випустило оте таємниче видавництво, яке негайно роздруковує для всієї країни епохальні виступи вождя, історичні рішення, цінні вказівки і неперевершені наукові відкриття. Ясна річ до моєї забитої дошками за шматківки, такий плакат потрапити не міг. Зате цілком закономірно він опинився в нашому райцентрі, де його і придбав мій брат Марко з благородним наміром подарувати своєму старшому братові. Власне, це був весільний дарунок мого брата. На плакаті зображено було європейську частину Радянського Союзу плюс Західний Казахстан, Аральське море, Туркменія, блакитні плями Чорного, Азовського, Каспійського і Аральського морів, зелені простори рівнин і пустель, червона кремлівська вежа для означення Москви і яскраві червоні написи великих будов Куйбишевська, Цимлянська, Каховська, Сталінградська, Тахія, Таська, ГЕС, вся Україна до Києва і Харкова, російська рівнина до Тули і Пензи, Поволж'я, Кубань, Молдавія, Крим, вкриті були сіттю полезахисних смуг, і враження було таке, ніби всі безмежні простори нашої землі загратовано, мов тюремні вікна. Брат мій був ще надто малий, щоб збагнути похмурий символ цього плаката, вихований під піонерськими барабанами, він незмірно пишався моєю причетністю до здійснення великих сталінських планів перетворення природи. Тож і вирішив, що саме цей плакат буде найкращим весільним дарунком, і знайшовши вільне місце між двома позначеннями про Щербаковську і Молотовську ГЕС, Ламливими дитячими літерами написав «Миколі і Оксані смієнам, нам, які втілюють у життя великий сталінський план перетворення природи з найкращими побажаннями». «Подарунок мого брата-восьмикласника», – пояснив я професорові. Черкас гмикав і чмихав над загратованою картою. «Устами младенця проринив він, мов би, сам до себе, а план справді великий». Грандіозний. вся наша преса знущається з нещасного шаленця Форестола, який вистрибнув з вікна. Примітка Форестол, міністр оборони в кабінеті президента Трумена, переслідуваний маніакальною ідеєю про ракетно-космічну загрозу з боку Радянського Союзу, покінчив з собою, викинувшись з вікна. Ми не можемо навіть цього, бо вікно загратоване. Та й немає такого вікна, з якого міг би вистрибнути цілий народ. Оксана була розгублена і злякана. На якусь мить здалося їй, що душа її, розіп'ята на кулючих дротах гітлерівських і сталінських концтаборів, після всіх переслідувань, принижень і знедоленості, нарешті, знайшла тихе втечище в глибині цих глухих степів. А виходить, що спокою немає ніде. Жорстока сила переслідує її тут, негайно наславшись своїм лихим вісником нікчемного ляпку і навіть професор Черкас